Spoiler warning. vi förstör allt! Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, I kväll imorgon, inte vet jag när du lyssnar. Ska vi tala om Northmen, så som utlovades redan förra veckan. Så triggervarningatgmail.com, skriv och klaga Twitter, triggervarninget, hashtag understräck. Upp på Någonting. Och så finns det på Facebook Triggervarning. Men nu är det alltså spoilervarning. Fast det går bra att skicka till triggervarninger. Du kan den bra! Håll det mentala läget så hänger du bättre med i den här recensionen så. Uh, the Northman. Uh, alltså. Okej. Okay. Låt mig börja med att säga så här: att just nu. Så är det en massa sådana här storbudgets bajs som händer. Och när vi säger storbudgets bajs. Så då tänker man mer på liksom Marvel-saker som krockar in i varandra. Och CGI slås och sådär. Den, den här filmen så är inte alls. Så det är ungefär så här, total kontrast till vad som sker på de här andra storbudgetläs, Marvel filmerna. Uh, vad gäller nu då själva storyn och kanske nu den, den narrativa progressionen och vågar jag säga det karaktärsutvecklingen som sker i den här så är det att, no, men hur skulle du vilja säga typ en massa tattare som slåss i typ karga nordiska landskap? Låt det som din grej. All right. No, men this is the shit then my brother. Att det här är exakt det du får. Alltså. Northman. Oh. No, låt mig börja med att fråga en sån här fråga. Så. Uh, vi skulle vilja ha en film. Ja. Där det handlar om vikingar. Ja. Som slåss. Ja. Så vi behöver liksom en huvudskådespelare nu då. Som en viking. Viking sa du. Ja viking. Och han, men han får inte vara hotande nog. Så ingen så här etnisk diversitet eller någonting. Att han ska vara en god arier. Som alltså är viking. Och som du tror på. Och som också du vet. Inte är ett stort typ monster. Så många av de här brottna killarna från Island. Och så där. och Vad är den första killen du tänker på? Sa du Alexander Skarsgård. Så vinner du. Den här soffsviten och lite toalettpapper. Att Alexander Skarsgård som klippt skuren för huvudkaraktären Amleth, Därför att han är Alexander Skarsgård och han är och skuren för den här huvudkaraktären Amleth, Så att ingen överraskning där. Sen har vi som allting annat. Um, jag vet inte, kanske man börjar med att tala om skådespelarna för en gångs skull. Alltså det roligaste, om man bortser från Willem Dafoe. Som typ är in där och svänger några gånger. Så är det som sådär <gör> Björk. Uh, så att ja, du kan inte göra Björk konstigare än hon redan är, som passar som väldigt bra in där, som en, en sierska som dyker upp lite här och var och är skrämmande. Uh, men vi har liksom några andra som så här. Uh, guest spots där, till exempel Ethan Haak som kommer in och äger, Gustav Lind, men att förutom nu då Alexander Skarsgård så det är det som två namn som står ut och det ena är som Nicole Kidman och det andra är som Claes Bang och Claes Bang så är ju en sån skådespelare som jag blev väldigt nyfiken på efter att jag såg honom i den här miniserien Dracula som var helt säpe för övrigt, men säden varför ska ni säga den att den är helt säppa så att som go for it uh, <laughs> Men alltså så, vad, vad kul att som en, en, en dansk kommer in där och har och den är varon. En brittisk aristokrat. För det var, det var ju Dracula han, han. var ju britt tydligen. Nej vänta nu. Han var ju inte där, Han var ju rumänsk. Men whatever. Uh, historisk korrekthet. Eller hur? Uh, så uh, Nicole Kidman dock. Alltså, alltså får jag vara ofin? Visst får jag vara ofin. Det säger jag för att jag får vara Alltså han, han är ju som Eller hon är ju som han är ju som hon, Alltså när blev Nicole Kidman Som helt gjorde av plast Alltså Jag säger inte att hon gör en, en, en dålig Tolkning här Inte alltid en dålig karaktärisering av, av drottning Gudrun Liksom Den nordiska megabitchen Som bara blev 10% mer bitchy Bara för dig så sa, Allting är tillåtet. Haha, liksom med min vagina så ska jag få alla män att slåss mot varandra. Så jag sa okej, okay, good shit. Uh, men alltså som, alltså jag vet alltså jag säger väldigt sällan det här om andra människor och ännu sen, sen, se, mer sällan om kvinnor, men alltså så är ju hemskt. Alltså holy shit. Men att, jag, jag vill inte säga att mer <laughs> med makeup och shit, men alltså som jag vet, alltså det var bara någonting som gjorde att hon stod ut som på ett dåligt sätt. Vad gäller hennes tolkning så att jo jo, att liksom det krävdes en absolut som så här uh, morallös mega bitch och hon, hon nailed it. Så vad ska man göra? Det är bara roligt att den här går jämnsides med, med Top Gun 2 som tydligen... Faktiskt det, är vad alla säger, den bästa, den bästa filmen någonsin. Men vad säger de om den här? Det här är den bästa, den bästa filmen någonsin. Mm. Nej. Nej, den är inte. Att det är många som um, tycker om den här filmen och som höjer den till därför att De kallar det för en dekonstruktion. Och då undrar jag, en dekonstruktion av vad? Man kan ju bara svänga sig med fina ord utan att förklara alltså det finns ingenting som dekonstrueras här du kan inte bara säga att jag gillar Northman därför att den är okomplicerad och den är inte som den här den här var då en Marvel-film tycker du Marvelfilmer är komplicerade och har no. Att men det som de egentligen är när de talar så här att de gillar det därför att det finns inga etniska minoriteter det finns ingen diversitet det är typ en massa typ vita människor som hackar på varann och då försöker inte puffa några så här starka kvinnor eller moderna budskap eller könsroll eller shit. Och att som, okej okay, jag, jag, jag är med dem så långt att ibland är det skönt att se en film där man inte försöker med våld trycka in. Att typ, det finns ingen marginaliserad representant av en grupp som man som sitter här och som ja, att den här skulle aldrig vara med. I något uh, honorärt gard. Eller den här skulle aldrig lära en armé. Eller den här personen skulle aldrig kunna stå upp mot en man. Läskvinna. Eller vad du såna här grejer. Alltså som det, det finns inte någon sån här återställning eller återhämtning. Att man behöver som inte pander till den moderna publiken. Och politiskt korrekthet i den här filmen. All right, fine. Jo, det är roligt att säga Historisk film som är historiskt korrekt. Det fanns inte så många uh, mörkhyar där vi vikingar på den här tiden. Och så sitter många som... Mm, precis så. Det behöver... Vilken film. Det fanns inte en enda mörkhyar där. Och ingen kvinna som hon trodde var hon var någonting. och Som sådär att igen. Att, såg du? Nicole Kidmans ratträdande där. och Anna Taylor-Joy. Men alltså bara för att någonting är subtilt. och, och Eller... Låt oss säga så här. Bara för att någonting inte så uppenbart. Den här filmen är trots allt det jag säger. Nu ganska rakt på sak. Pang på betan bara. Så det är många som tycker om den här filmen. Därför. Det, det var exakt därför som många älskar den här. Äh... Oh, vad fan. Jag glömmer alltid bort vad den heter. Den här C.P. filmen med Bruce Willis. Som vi recenserade för några år sedan. Bang, bang, bang. Bruce Willis. Uh... Men det var ju en historia där vapen är bäst. Och att, att filmen var bästa för att en man tog ett vapen och tog en hämnd på en man. Och en massa andra män som också, man om man räknar dem skilt för sig, var en man. Och min penis som är en penis så blev jättehård. Och att, ja, därför var den bäst. Uh, men att... Å andra sidan, om jag får säga min lilla så här samhällskritik så att okej, okay, så det finns inga mörkyer och inga som så här äh, kvinnor som är i fronten. Men det finns ju historier där ute. där Det är massa mörky människor, som historierna helt handlar om dem. Vi har ju en helt subkontinent. Varför kommer det inga filmer därifrån. Och att som och äh, det finns ju också många tillfällen där kvinnor har både lättar mer och varit mycket framträdande och männen har ju i princip bara stått och rullat tummarna uh, varför blir det inte här med mainstream media. Mm. men att alltså, som jag förstår att man måste ibland trycka in lite med våld för att annars finns det ingenting över annars är det typ bara vita skådespelare och Clark Gable står där och är och som frankly my dear I don't give a damn men uh, oavsett Det är det Clark Gable som gjorde Shit i det, kolla inte upp det, det var säkert det Tillbaka till Northmen. Så vi har nu där massa vita människor där som typ dunkar in i varandra i huvudet på Island. Någonting. Så då frågan, men vad är storyn här? Och storyn är att Amleth, Amlet, så en prins. Och han hade en pappa och konstigt nog. Och pappan blev förrådd av sin bror dessutom. Och brodern var liksom, nu hackar jag dig. Och, och kungen, då var liksom, att alltså fuck you, då kommer min son och tar hem. Eller så hände någonting hemskt, fuck you. Och sen dog han. Och sen då så var brodern Fjolnir, alltså Claes Bang, som där att döda ungen också. Och Alessander Skarsgård som hamnade alltså nej! Och så flydde han. Och sen så typ panorera kameran bort och så hade det gått. De har att det hade gått några år men senare fick jag veta att det hade gått 20. Men de sa typ några år och vi får se typ Amlet tillbaka som typ lastgammal med typ vita som i käggor och som sådär. Men han är en bärsärka nu. Bärsärkare heter det väl. Och, och han är med något jävla band som typ går och typ föröder Ryssland och själ och vikingar tjej. Och sen kommer han på att. Men egentligen ska jag inte göra det här. Egentligen så ska jag ju far och hämnas på. Typ min farbror. Så då typ simmar han tillbaka. Till, till Island eller någonting. Och sen så. Så går han och näsla sig in. I deras lilla by där. Sådär. Att, här är ju en. Ursäkta. Snor. Um, här är ju en ett sån här tillfälle där. Många lyfter fram då att att det här är ju en plott nu då där de här karaktärerna som moraliskt äh, tvetydiga och äh, som jag har utvecklat jo men man kan se på karaktären Amleth och beroende på hur man ser på honom eller hur man väljer att tolka honom ska man ju säga honom som antingen god eller ond och jag är liksom yes så. So. att jag tycker då att den här filmen är komplicerad nu då därför att den här Amlet, inte en total mussepigg karaktär. Då, som många av de här stora andra Hollywood-produktionerna just nu. Okej, okay, de är fina fungerar på den nivån då. Men, men om vi ser nu då på sig Nicole Kidmans karaktär då. Alltså hon är ju typ genomondad. Det finns ju som ingen, inget föredömmande alls där. Hon försöker inte skydda någon. Hon är bara maktgalen och crazy. Och typ ligga med alla. Så att cool. Uh, Anja taylor Joys karaktär då. Olga... <laughs> så, ähm, är hon underlagona men liksom hon är ett offer som gör det bästa av station hon faller väl helt i det goda typ. men hon dödar ju folk men hon tummar upp till att döda folk så inte hon blir dödad själv så att holy shit men att det är som på den här nivån i alla fall men att, men att det blir ju liksom det här konstigt därför att det blir väl lite den här relativ power level grejen. För när man får möta Hamlet första gången så har han ju som lärt sig att typ slåss jättebra. Han kan liksom så här skill dodgea och han sätter sig i, i så här krigstranser och som talar en hel by. Så där Och sen så, typ, så hamnar han på Island i den här byn och ingen känner ju igen honom förstås för han har kägg nu. Och så typ gömmer sig och ingen som typ noterar heller liksom hans talanger som mer eller en gång tycker jag är ganska uppenbara. Och sen när han där och typ svag och typ vilken vakt som helst kan jag för att putta kul honom. Och så, men vad är dina vad är ditt som är din shegg power och vad dina magrutor? Och liksom, kan du göra den där coola grejen du gjorde i den där ryska byn där du var liksom och så snurrade du runt och udvägta där peilan och som you know that shit do that shit I love that shit men att nej måste bidra sin tid och att uh, den här filmen är väldigt mycket. Jag tror väldigt mycket man gör efter kanske första fjärde där, den här filmen så, så att man, man sitter som vad men varför det varför gjorde vad men gjorde du så där du ska. vad why vad och att, det som mycket av det här som är som ingen sösk, det känns som väldigt så här spontana eller som så här otroligt övertänkta beslut. Det känns som att han agerar efter något som så här kulturmanuskript som ingen har fått se ut om honom. Så det är som så här, så fort det kommer en katt så måste du typ kissa ner den snurra runt fyra gånger eller någonting. Och som att aha, okej. Okay, right. Yes, I get it. Sen hjälper det inte heller, det här är en sån här blueberryfilm där det är väldigt mycket så här visioner och, och, och, och mystiska brygder och karaktärer som dyker upp och man är aldrig riktigt säker på att är karaktären knäpper, det här är en hallucination, um, händer det här på riktigt, finns det något övernaturligt som händer här? och att den, den gör som ingen åtbörd heller att säga utan liksom you figure it out och, och jag är som nära, nä, det är det värsta i sin kör så jag I hate that shit stop mm. uh, men att, lång historia kort, men han kommer dit han infiltrerar och han fittas där tills de kommer fram vem det är som fittas och sen så typ dör nästan alla och så flyr han, men inte när han har satt ett barn i magen på Annie och Taylor Joy som segnar iväg och svarar till en vulkan. Och där typ tatta slås han och glasbang. Tills han hugger huvudet av Men sen dör han själv. Roll credits igen. Du, du, du, du, du. Så äm, ja. Det, det, det var den filmen bäst. Och nej, en av Valkyria kommer att ta bort. Med kommer att ta bort. Så good shit. Men äm, jag vet inte att som det här vi, vi, vi, vi, vi, vikingmytter alltså som det, det känns ju väl som det håller på att säga någon slags renaissance just nu som så här Old Norse Tales som att det är väldigt pop och hippt med vikingar och shit och jag fattar det sådär, det är en intressant tidsepok och sådär uh, men att vad va är det rätta sättet att berätta en sån här historia Ska man fokusera på det karja och råheten och grymheten och, och den här skulle säga förfallet av moral och etik? Att det handlar bara om hem och då väldigt så här arkaiskt levande. Och, ska vi säga den här premoderna mänskligheten att allting är liksom bara din ära värt Och att du, den här tiden är begränsad och utmätt och sådär. Um, ja, kanske. Men att det här är fel sätt att berätta det på. Hur ska, jag, hur ska jag säga det här? nu de, Eller hur ska jag beskriva det här bättre? Ursäkta igen. Nu <skratt> <skratt> har jag varit sjuk i fan en en halv vecka. Liksom. Men herregud, kom igen. Jag försöker göra med det här. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Det är filmens fel. Fucking Northman. Oh, jag kan ah, Det är så mycket. Ah, om, man, om man fick editera i det här programmet. Så ska jag editera bort sånt här. Men ni vill ha den äkta råa upplevelsen. Och det vill man ha om man ser Northman. Okej, okay, fine. Fuck it. Wow. Okej, okay. nu har jag nu har jag tagit ut lite ondska så nu kan vi fortsätta. Okej, okay. så. Utan galla nu då. Äh, varför är den här filmen dålig? Äh, den här filmen är dålig för att de här motivationerna är helt åt ja, Vi fattar så långt att okay, Amlet vill ha hämt äh, på sin farbror för han dödade hans pappa. Och samtidigt vill han också befria sin mamma som man utgår från. Nu då är kidnappad ett ovilligt offer. Men det visar sig att det var hon som instigerar hela den här, den här serien av händelser. Och hon var också helt okej okay till att han skulle dödas. Men det får man endast veta riktigt i slutet av filmen. Um, okej. Okay. Vi fattar så långt. Men som vad driver den här beslutsfattande processen bortom det? Och det känns ju som att det är väldigt så här spontana beslut och att man fattar, det känns som att det finns ingen plan, det finns bara som så här improvisation och man frågar som väldigt mycket hela tiden med tanke på det som filmen själv har etablerat tidigare för det här är en film som verkligen gör sig tid att förklara någonting som händer att okej, okay, men om det här händer, varför gör du inte så till exempel, jag tror alla som har sett den här filmen, så tror jag den första frågan som kommer i huvudet när Amlet och kommer till ön fullt med typ jättar som vandrar runt och typ när gäller Fatimons gård alltså, men varför tar du dina som crazy viking powers och bara liksom typ eldar upp ditt kägg och bara går Hadouken på Klasbang och så är filmen slut för det verkar ju som att det kan du ju. men att tydligen inte ha varför det då och att det, det verkar ju också som att, vad va har liksom Claes Bang för planer där i den där byn? Att vad va är deras, liksom, vad va gör de annat än som är där överlever? Nej, inte så mycket. De är för, försatta i exil. Jaha, men, men är det så färdigt då att, att, att, att kungen på Island eller wherever de kickar iväg dem från? Är han är okay som det, det är inget, som, inget ont blod där. Äh, det får du väl men det är ni som ska säga att alltså, som det enda som vi behöver göra i den här filmen är som att vänta på att Alexander Skarsgård ska ha livet och Claes Bang för det är som den enda som så här rörda tråden ungefär och sen allt annat som händer är ju som bara shit på vägen och den här filmen så det känns otroligt ofta som filmen släpar fötterna efter sig för mycket av det som händer så här Bara som så här bullshit. Att uh, typ i något så ska han. Det är så viktigt att han har något fucking svärd. För det här magiska, otroliga, häftiga svärdet. Så han tar sig in i någon fucking grotta. Och där slåss han. Uh, mot någon typ zombie eller någonting. Eller så inte. Du bestämmer själv. Kanske händer inte alls. Och sen har han det här svärdet. Och sen visar det sig att inte det är svärd svärden speciellt. Sista och slutligen. Men det är som att måste han ha det här svärdet för att någon sa det är ditt öde att ha just det här svärdet. I så fall varför är det öde att ha just det här svärdet? Är det här svärdet speciellt men det verkar ju inte vara det. Varför inte vilket svärd som helst då? Och varför dra ut på den här karamellen? Du hatar ju uppenbart uh, nu då, den här fjollen. Så varför inte så fort man liksom vända ryggen till sticket liksom sticka ett svärd i honom och be done with it? Nä. Nej, nej, nu ska vi ta det lugnt här. Fan, en, nästan en och en halvtimme kvar av filmen. Ah, fucking goddammit. Och att... Jag, jag vet inte, det tycker jag heller jag får som någon bättre insikt i. Hur, hur är livet på den här glamorösa tiden då? Att hur är det att leva i riktig vikingaby? Och så, ja, men det är ju en massa fucking tattar som står runt överallt. Och liksom när de inte typ står och tittar. Så typ så har de så här läkar där folk typ lämlästas. Precis som de gjorde på den tiden. Som att, nej, alltså jag har faktiskt läst att som vanligt så gjorde man ju inte så. Så här. Att som, men att det känns som att man, nu tar vi de här detaljerna och det råaste från den tiden för det är råfilm. Ja, råfilm. Mm. Stora, Stora män med muska som också har muska som säger Satan, sa du någonting? Och säger den där, jag kanske sa någonting ska du I don't know stryk. vittu kanske jag vill stryk. ska vi syns bakom baren ja men vi är ju redan bakom baren oj vittu säger du men vad med? Vitt! vittu säger vi oj vittu oj vittu oj vittu oj vittu så so, man guys come on att som why ni är ju gifta <laughs> <laughs> Topical humor så so, så so, på den här nivån att som, vem är den här filmen gjord för då? Liksom vikingatusiastar? Fuck no! De ska, så alla som är en man säger, men det här är ju hårshit. Mest av det här är ju som bara bullshit. Det enda vi kan äna som är typ att vikinga fanns och i Island fanns. Allt annat är ju som kaka. Så vem är det för då? Men det är ju just för typ de här Vapen är bättre, med bättre vapen så skulle man kunna hämnas med vapen. För vapen är vapen. Med vapen med... Oh, oh, oh, förlåt. Att det är ju som stora män som typ ordnar upp sina affärer med våld. var du inte underhållna sa, nej, nej, det minsta, nej, nej, nej att Tycker du inte om koreograferade fighter då i tidigare historiska tidsåldrar? Jo, jag älskar det. Det är jättebra. Men innan det görs så här jävla slarvigt och dumt för den här filmen tror jag ska fungera om den faktiskt var det som den framställer sig själv och var. Liksom lite rå, lite basic och det är en hemd story. Det finns inte så mycket vackert här. Men de tar som så mycket tid på sig. Och gör annan horshit, Så jag skulle hellre vilja säga liksom, mer så att tatta slagsmål och liksom mer som så här kanske utportionerande av den här historien och kanske lite karaktärsutveckling och jag menar vad vet vi om nu då Fjolnir och annat än att han är en brodars dräpande fitta så här och alla andra som supporting cast det är som sådär att det är som en teaterförening att hej jag är klokare och jag är klok hej jag är dummer och jag är dum hej jag är pedofilen och jag uh, uh, uh. Att, som det är kort och intensivt man har inte tid att bygga någonting så att men ni har ju fan en film som är över två timmar lång. Vad vit och har ni bråttom då? Det är som så här Game of thrones shit. där. Liksom ni har kommit allt i ni behöver. Och ni har ju som allt från liksom Willem the är till liksom Björk där. Alltså vill ni göra någonting mer än att de är liksom typ crazy och vikingar? Nej! Okej, okay, no, men förlåt, jag stödde. Låt oss se mer av när typ Alexander Skarsgård står och ser svår ut i något hörn jag får aldrig min hem varför måste jag vänta så länge på mina ja men är det då han står ju bokstavligen där står där och liksom typ håller upp kinkarna med båda händerna och bara så hum, hum, hum. nu står jag på avträdshögon här la la la. och bajsar helt helt ovaktad helt Helt möjligt att antasta från alla håll. Oj boy, jag hoppas att ingen viking. Kanske till och med min brorsån. Kommer med ett svärd och döda mig. Ho, ho hoppas det aldrig händer. Nej, det hände inte för en gång. Jag drar väl i byxorna då. Oj, torkar inte efter. För det är vikingatider, tycker ni? Om filmen hittills. Så var den där då. Ja, fan vad tur att jag gick och såg den här. då och inte Någonting annat. Men vänta, jag gick ju faktiskt och såg. Någonting annat också. Jag gick och såg den där doktorn som jag recensära för två veckor sedan. Och sen en till raskningsfilm som var mycket, mycket bättre. Eller inte. Inte vet jag. Det får ni veta om två veckor. Men nu tror jag, jag är färdig med den här. För det finns inte så mycket mer att säga. Men låt oss reflektera tillbaka på den recensionen. Som faktiskt var väldigt rå också. För satt i en väldigt vild tidsålder. Minns ni när jag hade den där slemattacken där? Var inte den rått och gav inte mer immersion i det här? Då kändes det inte som att ni bara var där med mig och såg. Typ snor flyga eller någonting. ja ja när nästan kvävdes på min sjukdom. Wow! Riktigt så här, viking slem fan om man ska kunna peta en glasbang där som min snorbror som jag får och ta hämnd på för att han, är, han kom in i mig när jag inte ville Så en too konstigt, det gick till konstiga vägar den här, men Northman alltså en fantastisk film äh, 11 av 12 vikingar alltså jag rekommenderar alla ska se den här med stort popcorn Inte för att äta utan säga någonting och, och spy för att fuck. Eller inte vet jag kan känna att mösa. Det är en jävligt lång film. Det är en två timmars plusfilm som känns som fyra timmar för den tar aldrig slut. Spoilervarning han får hem i slutet. Nej, men vem kunde tro det? Ja inte vet jag, men ta ditt fucking vikingasvärd och sök hämnd, hämnd på den som rekommenderar den här podcasten åt dig kanske, inte vet jag, inte vill jag säga åt dig hur du ska känna fucking come at me bra, kom så går vi bakom det här köpet och slåss ska nu visa dig förlåt, det där var inte skådespelare i det, till snorattack spoiler och spoiler var ni